Inima lui Sir se opri pentru o clipă când văzu că Remy îl amenință cu arma. Ce naiba face? Recunoscu micul revolver Meduza, cel pe care îl ținea încuiat în torpedoul limuzinei pentru siguranță. Remi, bâlbâi el șocat. Ce se întâmplă? Langdon și Sophie păreau deopotrivă șocați. Majordomul se apropie prin spatele lui Tibing și îi înfipse pistolul sub omoplați în stânga, chiar în dreptul inimii. Britanicul simți cum carnea îi se strânge de spaimă. Remi, eu nu... O să fiu explicit, șuieră servitorul cu ochii ațintiți spre Langdon. Lasă cilindrul jos sau îl împușc. Pentru o clipă, profesorul rămase ca paralizat. Cheia de boltă nu-ți e de niciun folos, băigui el, nu vei putea deschide. Proști aroganți, nu v-ați dat seama că v-am ascultat toată noaptea când ați vorbit despre poemul acela. Tot ce am auzit, am împărtășit și altora, altora care știu mai multe decât voi. Nici măcar nu căutați acolo unde trebuie, mormântul care vă trebuie se află în cu totul alt loc. Tibing simți un nou val de panică. Ce tot spune el acolo? De ce vrei graalul?" îl întrebă Langdon. Pentru a-l distruge? Înainte de ziua de apoi?" Silas ia cheia de boltă de la domnul Langdon. Călugărul se apropie, dar profesorul se trase înapoi, ținând criptexul sus deasupra capului, gata să-l azvârle pe podea. Mai degrabă îl distrug, decât să-l las să ajungă în mâinile cui nu trebuie." Steven avea impresia că un nou val de oroare îl sugrumă. Munca lui de o viață risca să piară acum chiar în fața ochilor săi, spulberându-i visul drag dintotdeauna. Robert nu strigă alarmat, nu-l distruge, ai în mână însuși graalul, Remi, nu m-ar împușca niciodată, ne cunoaștem de zece... Majordomul ridică revolverul spre plafon și trase. Bubuitura răsună asurzitor pentru o armă atât de mică în incinta circulară, auzindu-se un zgomot ca un tunet. Toată lumea îngheță. Eu nu mă joc," replică Remy. Următorul glonț va intra în spinarea lui. Dă-i cheia de boltă lui Silas." Reticent, Langdon întinse criptexul. Silas se apropie și-l luă ochii lui roșii, sclipind de bucuria răzbunării. Puse cilindrul în buzunar și se trase înapoi cu arma încă îndreptată spre Langdon și Sophie. Tibing simți brațul lui Remy încleștându-se pe pieptul lui și începând să-l tragă spre ieșire. Dă-i drumul, ceru Langdon." Îl luăm pe domnul Tibing la o mică plimbare," răspunse majordomul, retrăgându-se în continuare. Dacă chemați poliția, îl omor. Dacă încercați ceva, îl omor. E clar?" Ia-mă pe mine," insistă Langdon, cuprins de emoție. Dă-i lui drumul." Remi început să râdă. Nu prea cred. Noi doi împărtășim un trecut atât de plăcut și, în plus, s-ar putea să mai fie încă de folos." Silas se retrăgea și el cu spatele alături de servitor și de tibing, ale cărui cârje atârnau în urma lui inutile. Pentru cine lucrați? răsună vocea lui Sophie, limpede și fermă. Întrebarea aduse o grimasă ironică pe chipul lui Remi. Ai fi tare surprinsă să afli, mademoiselle Neveu. 87. La Chateau Viet, șemineul din salon era deja rece, dar Cole se plimba încă agitat prin fața lui citind faxurile primite de la Interpol. Informațiile nu se potriveau deloc cu ceea ce crezuse el. În conformitate cu datele oficiale, André Verne era un cetățean model. Nu avea cazier, nici măcar o amendă pentru parcare ilegală. Educat la Sorbona, obținuse o diplomă magna cum laude în finanțe internaționale. Interpolul susține se că numele bancherului apărea uneori în ziare, dar totdeauna într-o lumină favorabilă. Se părea că omul contribuise la proiectarea sistemului de securitate, grație căruia The Depository Bank of Zurich era un lider pe piața ultramodernă a securității electronice. Istoricul cărților lui de credit arăta o aplecare spre cărți de artă vinuri scumpe și muzică clasică, îndeosebi Brahms, pe care o asculta la o combină stereo de vârf pe care o cumpărase cu câțiva ani în urmă. Zero, cole. Unicul indiciu primit de la Interpol era un set de amprente digitale care aparent aparțineau majordomului lui Tibbing. Șeful echipei PTS citea acum raportul așezat confortabil într-un fotoliu în celălalt capăt al încăperii. Ceva interesant? Ofițerul ridică din umeri. Amprentele îi aparțin lui Remi Legaliudec, căutat pentru infracțiuni minore, nimic serios. Se pare că a fost dat afară de la universitate, fiindcă s-a conectat ilegal la cablurile telefonice pentru a vorbi pe gratis, iar mai târziu s-a făcut vinovat de câteva furturi mărunte, prin efracție, și n-a achitat o factură de spitalizare pentru o traheotomie de urgență. Cole dădu din cap amintindu-și o anchetă a poliției la un restaurant care omisese să menționeze în meniu că rețeta de chili includea și ulei de arahide. Un inocent om de afaceri murise la masă în urma șocului anafilactic după numai o înghițitură. Probabil că Legaliudec este intern aici, evitând astfel să fie găsit de poliție, iar asta a fost noaptea lui norocoasă, glumii anchetatorul. Cole oftă din nou. Bine, trimite-i datele capitanului Faș. Ofițerul părăsi încăperea în același moment în care un alt agent PTS năvăli înăuntru. Domnule locotenent, am găsit ceva în șopron. După figura crispată a omului, Cole bănui ce era. Un cadavru? Nu, ceva mai... mai neașteptat. Frecându-se la ochi, locotenentul își urmă omul spre șopron. Când intrara în magazia umedă, agentul îi făcu semn spre mișloc, unde o scară din lemn era proptită vertical de marginea fânarului aflat deasupra lor. Scara asta nu era aici mai devreme. Nu, domnule, eu am pus așa. Căutam amprente lângă locul de parcare a Rolsului când am văzut scara culcată pe podea. Nu i-aș fi dat nicio atenție, dar am remarcat că treptele sunt uzate și plină de noroi. Scara asta e folosită frecvent. Înălțimea fânarului se potrivea cu lungimea ei, așa că am ridicat-o și am urcat să arunc o privire. Cole privi spre fânar. Cineva urcă acolo cu regularitate? De jos, locul părea doar o platformă goală aflată la mare înălțime, însă cea mai mare parte a sa era ascunsă vederii. Un alt agent, PTS, își făcu apariția în capul scării privind în jos. Domnule locotenent, sunt sigur că v-ar plăcea să vedeți asta, spuse omul făcându-i semn cu mâna. Suspinând obosit, Cole se prinse cu mâinile de scară și început să urce. Treptele se îngustau spre vârf și, la un moment dat, aproape că își pierdu echilibrul. Șopronul părea că se învârtește cu el cu tot. Punând piciorul cu atenție, ajunse în sfârșit în capăt. Agentul de pe platformă îi întinse mâna și locotenentul o apucă, pășind în fânar. Acolo e, spuse ofițerul, am găsit un singur set de amprente, vom avea și identificarea în curând. Cole se strădui să străpungă penumbra cu privirea. Ce mama dracului? Lipită de peretele din spate al șopronului, se afla o complexă stație de lucru computerizată. Două computere, un monitor video cu ecran plat și boxe, o serie de discuri și o consolă audio cu multiple canale, care părea a avea propria sursă de alimentare electrică. De ce ar urca cineva în fiecare zi până aici pentru a lucra? A examinat sistemul? Ia un post de ascultare. Cole se întoarse uimit. Supraveghere electronică? Un sistem de ultima generație încuvință agentul și arătă spre o masă lungă pe care se îngrămădeau componente electronice manuale, fire, ciocane de lipit și alte dispozitive. Cineva știa bine ce are de făcut. Multe dintre echipamentele astea sunt la fel de sofisticate ca acelea pe care le folosim noi. Microfoane miniaturale, acumulatoare fotoelectrice, chipuri RAM de mare capacitate. Are chiar și câteva nanodiscuri. Cole era impresionat. Acesta e un sistem complet, adăugă agentul, întinzându-i un dispozitiv nu mai mare decât un calculator de buzunar. Din aparat, pornea un fir de vreo 30 de centimetri lungime, care avea la capăt o folie foarte subțire de mărimea unui timbru. Baza e un sistem de înregistrare audio cu un hard disk de mare capacitate și acumulator reîncărcabil. Folia aceea de la capătul firului e o combinație de microfon cu celulă fotoelectrică. Locotenentul cunoștea acest tip de dispozitiv. Microfoanele acestea, ca o foiță, fuseseră o invenție extraordinară. Acum, un înregistrator putea fi atașat în spatele unui bec, de pildă, microfonul său tip foiță copiind conturul bazei și fiind vopsit într-o nuanță similară. Câtă vreme microfonul era poziționat astfel încât să poată primi lumina soarelui timp de câteva ore pe zi, celulele fotoelectrice mențineau sistemul continuu în funcțiune. Asemenea dispozitive puteau înregistra la infinit. Metoda de recepție întrebă Cole. Agentul îi arătă un fir izolat care ieșea din computer, urca paralel cu peretele și dispărea printr-o gaură în acoperiș, unde radio cu o mică antenă pe acoperiș. Cole știa că aceste sisteme erau de obicei plasate în birouri fiind activate sonor pentru a economisi spațiul ocupat pe hard disk și înregistrau frânturi de conversație, transmitând noaptea fișierele audio arhivate pentru a nu fi detectate. După transmitere, hard discul se ștergea automat, luând-o de la capăt a doua zi. Locotenentul își îndrepta atenția spre un raft pe care erau depozitate câteva sute de casete audio etichetate cu date și numere de ori. Ordine. Cineva a dus o activitate intensă aici. Ai idee cine era ascultat? Îl întrebă pe agent. Ei bine, domnule locotenent, răspunse acesta apropiindu-se de computer și lansând un program. Ăsta e cel mai straniu aspect. 88. Langdon era istovit când alături de Sophie sări barele de acces în stația de metrou și o lua la fugă prin labirintul de tunele și persoane. Rămușcările erau copleșitoare. L-am implicat pe Lee și acum e într-un pericol cumplit. Rolul jucat de Remy venise ca un șoc, și totuși părea logic. Cei care căutau Graalul racolaseră pe cineva din interior. L-au abordat pe Tibing din același motiv pentru care am făcut-o și eu. În decursul istoriei, toți cei care deținuseră cunoștință despre Graal fuseseră ținta hoților și specialiștilor de opotrivă. Faptul că Sir Lee fusese vizat tot timpul ar fi trebuit să-i mai atenueze sentimentul de vinovăție, însă nu reușea. Trebuie să-l găsim și să-l ajutăm, neîntârziat. Langdon o urmă pe Sophie spre linia District and Circle, unde ea alergă spre o cabină telefonică pentru a anunța poliția în ciuda avertismentelor lui Remy. Între timp, profesorul se așeză pe o bancă alăturată, pradă acelorași remușcări. Cea mai bună modalitate de a-l ajuta pe Lee, insistă ea în timp ce forma numărul, este să implicăm imediat autoritățile londoneze. crede -mă. La început, el nu fusese de acord, dar, în timp ce-i explica planul, logica lui Sophie părea că are din ce în ce mai mult sens. Pentru moment, Tibing era în siguranță, chiar dacă remii și superiorii lui știau unde se află mormântul cavalerului, probabil că tot aveau nevoie de ajutorul lui pentru a descifra versul care se referea la glob. Pe Langdon îl îngrijora mai mult ceea ce se va întâmpla după ce vor găsi harta către Graal. Lee va deveni un accesoriu inutil. Dacă voia să-l ajute pe britanic și să pună din nou mâna pe cheia de boltă, era absolut necesar să ajungă la mormântul acela înaintea celorlalți. Din păcate, Remy are un avans considerabil. Sarcina lui Sophie era aceea de a încetini înaintarea, iar sarcina lui era să găsească mormântul. Anunțând autoritățile, îi vor obliga pe Silas și pe Remy să piardă timp încercând să se ascundă de poliție sau, și mai bine, poate că vor fi prinși. Planul la care Langdon se gândise era mai puțin sigur decât al lui Sophie. Să ia metroul până la stația King's College, care se afla în apropiere și era renumită pentru baza sa de date teologice computerizate. Cel mai performant instrument de căutare, se spunea, răspunsuri pe loc la orice întrebare pe teme de istorie a religiilor. Oare ce ar fi găsit în baza aceia de date despre un cavaler de papă îngropat? Se ridică și început să se plimbe de colo-colo, așteptând metroul. În sfârșit, Sophie obținuse legătura cu poliția londoneză. Divizia Snow Hill, spuse dispecera, cu cine să vă fac legătura? Vreau să raportez o răpire. Numele vă rog, agent Sophie Neveu, poliția judiciară franceză. Funcția a avut imediat efectul scontat. Două secunde, doamnă, vă fac legătura cu un detectiv. Oare poliția îi va da crezare când îi va descrie pe răpitorii lui Tibing? Un individ în smoking. Nici nu se putea o modalitate de identificare mai ușoară. Chiar dacă remiș ar fi schimbat hainele, partenerul său sărea imediat în ochi. Un călugăr albinos, imposibil de ratat. Și apoi câte limuzine jaguar existau în Londra. Legătura cu detectivul părea să se prelungească la infinit. Hai deodată! Auzea pe fir tot soiul de clicăituri și păcănituri de parcă apelul ar fi fost transferat. Trecuseră deja 15 secunde. În cele din urmă, vocea unui bărbat se auzi la capătul firului. Agent nevă. Înmărmurită, Sofie recunoscui instantaneu tonul aspru și repezit. Agent nevă repetă, beziu faș, unde mama dracului sunteți? Câteva clipe rămase fără grai. Capitanul ceruse probabil dispeceratului să-l anunțe în cazul în care suna Sofie. Ascultă, continuă el vorbindu-i în franceză Am făcut o greșeală teribilă, Robert Langdon e nevinovat Au fost retrase toate acuzațiile împotriva lui Totuși amândoi sunteți în pericol, trebuie să veniți aici Parcă o izbi un pumn în față, încă nu știa ce să-i răspundă Faș nu era omul care să se scuze pentru o toată nu mi-ai spus că Jacques Sonnier era bunicul tău. Am de gând să trec cu vederea insubordonarea de care ai dat dovadă, punând-o pe seama stresului emoțional. În acest moment însă, și tu și Langdon trebuie să veniți la cea mai apropiată secție de poliție londoneză. Știe că sunt în Londra? Oare ce altceva mai știe? În fundal se auzea ceva ca o mașină de găurit, iar pe fir răsună din nou un clic ciudat. Încerci să localizezi apelul, capitane. Vocea lui Faș deveni mai fermă. Trebuie să colaborez cu mine, agent nevă. Amândoi avem multe de pierdut și trebuie să ne reducem cât mai mult pierderile. Am făcut niște greșeli noaptea trecută, iar dacă aceste greșeli o să ducă la moartea unui profesor american și a unui criptograf de la DCPJ, cariera mea s-a dus pe apa sâmbetei. De câteva ore tot încerc să vă readuc undeva în siguranță. Un curent de aer cald se făcu simțit în stație, semn că trenul se apropia și Sofie nu avea de gând să-l piardă, iar Langdon gândea probabil la fel, fiindcă se ridicase de pe bancă și se apropia de ea. Omul pe care îl cauți este Remy legaludec spuse Sophie în receptor. E servitorul lui Tibing. tocmai și-a răpit stăpânul în Temple Church și... Agent nevă, izbucni faș în clipa în care trenul intra în stație. Nu discutăm așa ceva pe o linie nesecurizată. Vino imediat aici împreună cu Langdon. Pentru binele vostru, e un ordin direct. Sophie îi închise telefonul în nas și sări în tren în urma profesorului. 89. Cabina imaculată a bimotorului Hawker era plină acum de șpan și mirosea apropan și aer stătut. Beziui faș îi expediase pe toți și, rămas singur, se așeză într-un fotoliu cu un pahar de băutură și cutia din lemn masiv găsită în seiful lui Tibing. Trecându-și un deget peste trandafirul incrustat, deschise capacul. Înăuntru se afla un cilindru de piatră cu cinci discuri marcate cu litere. Discurile erau astfel aranjate încât formă au cuvântul Sofia. Faș îl studie de lung și apoi îl scoase din cutie, examinându-l pendelete, în cele din urmă, trase ușor de capete și îl deschise. Era gol. Îl închise și la șezan apoi în casetă. Cu privirea rătăcindu-i pe fereastră, rememoră scurta conversație cu Sofie nevă și informația pe care o primise de la echipa PTS de la Chateau viet. Sunetul telefonului îl smulse din visare era centralista de la DCPJ care, pe un ton de scuză, îi spuse că președintele Depository Bank of Zurich sunase în repetate rânduri și insistase să vorbească direct cu capitanul, deși i se spusese că acesta era ocupat cu probleme de serviciu în Londra. Bombănind, capitanul îi spuse centralistei să-i facă legătura. Domnule Verne spuse el înainte ca omul să apuce să deschidă gura. Îmi pare rău că nu v-am sunat mai devreme, dar am fost ocupat. Așa cum am promis, nu Numele băncii dumneavoastră nu a apărut în presă. În acest caz, ce anume vă îngrijorează? Bancherul îi povesti neliniștit cum Langdon și Sophie scoseseră din bancă o casetă din lemn și apoi îl convinceseră pe el să-i ajute să scape de poliție. După aceea am auzit la radio că sunt criminali, am oprit mașina și le-am cerut caseta înapoi, dar ei m-au atacat și mi-au furat furgoneta. Așadar, sunteți îngrijorat pentru o casetă din lemn, replică faș privind trandafirul incrustat și ridicând din nou capacul pentru a zări cilindrul din interior. Îmi puteți spune ce anume se află în caseta aceea? Conținutul nu are nicio importanță, pe mine mă preocupă doar reputația băncii mele, niciodată nu s-a înregistrat vreun furt la noi, niciodată, dacă nu pot recupera acest bun în numele clientului meu, banca riscă să fie ruinată. Spuneați că Sofie Nevă și Robert Langdon aveau o cheie și o parolă, ce vă face să credeți că au furat caseta. Au ucis oameni în seara asta, inclusiv pe bunicul lui Sofie Nevă, și cheia și parola au fost obținute evident prin mijloace ilegale. Domnule Verne, oamenii mei au investigat puțin trecutul și interesele domniei voastre. Evident, sunteți un om de o mare cultură și de un rafinament deosebit. Îmi imaginez că sunteți de o potrivă și un om de onoare, ca și mine de altfel. Acestea fiind zise, vă dau cuvântul meu de comandant al poliției judiciare că reputația băncii dumneavoastră împreună cu acea casetă se află pe mâini cât se poate de sigure. 90. În fânarul de la Chateau Viet, Colet privea stupefiat monitorul computerului. Sistemul spiona toate persoanele astea? Da, îi confirmă agentul. Se pare că datele sunt stocate de peste un an. Locotenentul citi din nou lista mut de uimire. Colbert Sostac, președintele Consiliului Constituțional. Jean Chaffet, custode muzeul Jeux de Pom. Edouard de Roche, arhivist șef, Biblioteca Mitran, Jacques Sonnier, custode, Muzeul Louvre, Michel Breton, director general, DAS, Securitatea franceză. Agentul arată spre ecran. Numărul 4 este evident principala noastră preocupare. Cole, în cuvință, observase și el imediat: Jacques Sonnier era spionat. Parcurse din nou și celelalte nume. Cum a reușit cineva să se infiltreze în intimitatea acestor personalități? Ai ascultat vreunul dintre fișierele audio? Da, câteva. Iată unul dintre cele mai recente. Ofițerul tastă câteva comenzi și boxele prin sără viață. Capiten, un agent du département de, de criptografie est arrivé. Coleg crezu că nu aude bine. Eu sunt, asta-i vocea mea. Își aminti cum, în timp ce stătea la biroul lui Sonier, îl contactase prin radio pe faș, aflat în Marea Galerie, pentru a-i anunța sosirea lui Sofie Neveu. O mare parte din ancheta noastră de noaptea trecută a putut fi ascultată dacă cineva și-a dat puțin interesul, adăugă agentul. Ai trimis pe cineva să caute microfonul? Nu-i nevoie, știu exact unde e plasat. Ofițerul se apropie de un teanc de notițe și planuri îngrămadite pe masă, alese o filă și i-o întinse locotenentului. Vi se pare cunoscut? Colea rămase din nou fără grai. În fața sa se afla o fotocopie a unei scheme vechi ce înfățișa o mașinărie rudimentară. Nu putea citi legenda scrisă de mână în italiană, dar știa bine ce era obiectul respectiv, o machetă articulată a unui cavaler medieval francez. Cavalerul de pe biroul lui Sonier. Pe marginile filei, cineva scrisese câteva cuvinte cu o carichioca roșie. Notițele erau în franceză și păreau a fi sugestii de introducere în machetă a unui dispozitiv de ascultare. 91. Silas stătea pe bancheta din dreapta a limuzinei Jaguar parcată în apropierea. Temple Church își simțea palmele umede strânse în jurul criptexului, în vreme ce aștepta ca Remy să-l lege pe Tibing cu frânghia pe care o găsise în portbagaj. În cele din urmă, majordomul coborî coborâ pe portiera din spate, ocoli mașina și urcă la volan. Legat bine, se interesă Silas. Remy râse ușor, își scutura haina de ploaie și privi peste umăr la Lee Tibing, un balot abia vizibil în penumbra din spate. Nu o să plece nicăieri, răspunse el. Istoricul se chinuia să scoată niște strigăte înfundate și Silas își dădu seama că gura îi fusese acoperită cu fragmente din banda adezivă ce îl imobilizase pe el. Ferm, tagăl, striga Remi. Manevrând un buton de pe bord, ridică paravanul de protecție dintre banchetele din față și restul limuzinei. Instantaneu, tibing deveni invizibil și de neauzit. I-am ascultat destul până acum lamentările jalnice, explică Remi. După câteva minute, când limuzina străbătea străzile Londrei, telefonul lui Silas a început să sune. Învățătorul îi răspunse repede, bucuros. Alo? Silas, se auzi accentul cunoscut al învățătorului. Îmi pare bine să te aud. Înseamnă că ești în siguranță." Și el era încântat să audă glasul celuilalt. Trecuseră ore bune de când nu mai vorbise cu el și lucrurile luaseră o întorsătură neașteptată. Acum însă păreau să fi reintrat pe făgașul normal. Am cheia de boltă. Iată o veste excelentă. Remi este cu tine?" Silas rămase surprins auzind că învățătorul îi spune majordomului pe nume. Da, el m-a eliberat. Așa cum i-am cerut eu, îmi pare rău că a trebuit să suporți captivitatea atâta vreme. Disconfortul fizic nu are nicio însemnătate, important e că avem cheia de boltă. Da, trebuie să-mi parvină imediat, timpul este esențial acum." Silas era nerăbdător să-l întâlnească în sfârșit pe învățător. Da, domnule, aș fi onorat." Aș prefera ca Remi să mi -o aducă." Remi, Silas era siderat. După tot ce făcuse el pentru învățător, acum onoarea de a-i înmâna comoara îi revenea altuia, învățătorul îl preferă pe Remi, îmi dau seama că ești dezamăgit și acest lucru îmi spune că nu mai înțeles. Fi convins, adăugă învățătorul vorbindu-i în șoaptă, că mi-ar plăcea mult să primesc cheia de boltă de la tine, un om al Domnului, nu un criminal, însă trebuie să discut puțin cu remii. Mi-a nesocotit ordinele și a comis o greșeală gravă care a periclitat întreaga misiune. Silas simți un fior pe șira spinării și trase cu ochiul către Remi. Răpirea lui Tibing nu făcuse parte din planul inițial și ridica o problemă în plus. Ce vor face cu el? Tu și cu mine suntem oameni ai Domnului, îi șopti în continuare învățătorul, și nimic nu ne abate de la scopul nostru. Acesta este motivul pentru care vreau ca Remi să-mi aducă cheia de boltă. Înțelegi?" Silas se siză mânia din glasul învățătorului și se întrebă de ce era atât de dur. Remi a fost nevoit să-și arate fața, a făcut ceea ce trebuia să facă, a salvat cheia de boltă, gândi el. Înțeleg, răspunse Silas. Bun, pentru siguranța ta trebuie să te ascunzi fără întârziere. Poliția va porni curând pe urmele limuzinei și nu vreau să fi prins. Opus D.I. are un sediu în Londra, nu-i așa? Desigur, și te poți retrage acolo. Ca orice alt membru. Atunci du-te imediat și să rămâi ascuns. Te voi suna în clipa în care voi avea cheia de boltă și îmi voi fi rezolvat problemele curente. Ești în Londra? Fă așa cum ți-am spus și totul va fi bine. Da, domnule. Învățătorul oftă, parcă pentru a-i arăta ce rău îi pare pentru ceea ce avea să urmeze. Acum trebuie să vorbesc din nou cu remii. Silas îi întinse majordomului celularul, conștient că, probabil, aceasta era ultima convorbire telefonică din viața lui Remi Lega Ludec. Remi luă telefonul, își spuse în sinea sa că acest călugăr n-avea idee ce soartă l-aștepta acum, că se achitase de misiunea cei revenise. Învățătorul te-a folosit, Silas, iar episcopul tău e doar un pion. Încă se mai minuna de puterea de convingere a învățătorului. Aringarosa crezuse totul orbit de propria lui disperare. Era mult prea dornic să creadă totul. Deși lui unuia învățătorul nu-i plăcea în mod deosebit, era mândru că izbutise să-i câștige încrederea și să-l ajute atât de mult. Mi-am câștigat banii. Ascultă-mă cu atenție, îi spuse învățătorul. Dul pe Silas la sediul Opus DEI și lasă-l la câteva străzi distanță, apoi vino la St. James Park, e lângă Parlament și Big Ben. Poți parca limuzina pe Horse Guards Parade. Vorbim acolo. Și închise. 92. Departamentul de teologie și studii religioase de la King's College, înființat de regele George al IV-lea, în 1829, se află în apropiere de Parlament. Departamentul se mândrește nu doar cu cei 150 de ani de experiență în domeniul învățământului și cercetării, ci și cu fondarea în 1982 a Institutului de Cercetări în Teologie Sistematică, deținător al uneia dintre cele mai avansate și complexe biblioteci de studii religioase din lume. Langdon se simțea istovit când împreună cu Sophie intră în bibliotecă. Principala sală de studiu era exact așa cum o descriseze Tibing, o uriașă și încăpere octogonală, dominată de o masă rotundă enormă, în jurul căreia regele Arthur și cavalerii săi s-ar fi putut lăfăi dacă ar fi știut să utilizeze cele 12 stații de lucru computerizate. La unul dintre capetele sălii, o bibliotecară își turna o ceașcă de ceai, pregătindu-se să-și înceapă ziua de muncă. Minunată dimineață, spuse ea cu accentul britanic caracteristic, lăsându-și ceaiul și apropiindu-se de ei. Vă pot ajuta cu ceva? Da, vă mulțumim. Numele meu este... Robert Langdon suruse femeia, știu cine sunteți. Pentru o clipă, profesorul se temu că faș îi difuzease portretul și la televiziunea britanică, dar zâmbetul bibliotecarei sugera altceva. Langdon încă nu se obișnuise cu aceste momente de neașteptată celebritate și totuși nimeni n-ar fi fost mai în măsură să-l recunoască decât o bibliotecară de la un centru de studii religioase. Pamela Gatham se prezentă ea întinzându-i mâna. Avea o figură jovială, inteligentă și o voce plăcută. La gât i-a o pereche de ochelari cu ramă de baga și lentile groase. Îmi pare bine, dumnea ei este prietena mea, Sophie Neveu. Cele două femei se salutară și Ghetem se întoarse imediat spre Langdon. Nu știam că ne veți vizita. Nici noi, dacă deranjul nu este prea mare, vom solicita ajutorul pentru a afla unele informații. Femeia a început să-și mute greutatea de pe un picior pe altul cu o expresie stânjenită. În mod normal, serviciile noastre sunt disponibile numai la cerere și cu programare, cu excepția cazului în care ați fost invitat de cineva de la colegiu. Langdon clătina din cap. Mă tem că am venit neanunțați. Un prieten mi-a vorbit despre dumneavoastră în termeni deosebit de apreciativi. Sir Lee Teabing, istoric al Royal Academy s se lumină deodată la față și începu să râdă. O, Doamne, da, ce personaj! Fanatic! Ori de câte ori vine, caută același lucru. Graalul și numai Graalul. Sunt sigură că nu-și va abandona căutările decât mort. Timpul și banii permit o pasiune atât de plăcută, nu credeți? Un adevărat Don Quixote, omul acesta. Și credeți că ne puteți ajuta?" întrebă Sofie. Este foarte important pentru noi." Femeia privi în jur, în sala pustie, și apoi le făcu un semn amical cu ochiul. Păi, nu prea pot susține că sunt ocupată, nu-i așa? Atâta vreme cât vă treceți numele în registru, nu văd cine ar avea ceva împotrivă. Ce anume doriți? Încercăm să găsim un mormânt în Londra. Avem cam 20.000 de morminte în oraș, îmi puteți da mai multe amănunte? Este vorba despre mormântul unui cavaler, nu-i cunoaștem numele. Un cavaler... Asta reduce raza de acțiune considerabil, e mult mai puțin obișnuit. Nu știm prea multe despre acest cavaler, îi explică Sophie, iată ce avem despre el, și scoase din buzunar o bucățică de hârtie pe care scrisese primele două versuri din poem. Nedorind să arate întregul poem unui necunoscut, Langdon și Sophie hotărâseră să arate numai primele două versuri, cele care se refereau la cavaler. Criptografie compartimentată. Când o agenție de spionaj intercepta un cod ce conținea date delicate, fiecare criptograf lucra la o anumită secvență a codului. În acest fel, când textul era decriptat, nu exista niciun lucrător care să cunoască întregul mesaj. În cazul lor, precauțiile erau probabil exagerate, chiar dacă bibliotecarea ar fi văzut întregul poem, ar fi identificat mormântul cavalerului și ar fi știut ce glob lipsea, informațiile ar fi fost inutile în absența criptexului. Gatham se o intensitate aparte în ochii renumitului profesor american de parcă găsirea urgentă a acelui mormânt ar fi fost o problemă de o importanță capitală. Femeia cu ochi verzi care îl însoțea părea la fel de neriniștită. Nedumerită, bibliotecara, își puse ochelarii și citi cele câteva cuvinte de pe hârtiuța cei fusese înmânată. În Londra, zaci un cavaler de papă îngropat. A lui strădanie, o sfântă urgie își atrase ce e asta? Un joc de a căutați indiciile în stil Harvard? Râsul lui Langdon sună oarecum forțat. Da, ceva de genul acesta. Getham rămase tăcută o clipă bănuind că nu i se spusese întreaga poveste. Totuși era intrigată și citi cu atenție versurile. Se pare că un cavaler a comis o faptă care n-a fost pe placul lui Dumnezeu și cu toate acestea un papă a fost suficient de milos pentru a-l înmormânta în Londra. Langdon, în cuvință, vă sugerează ceva? Femeia se apropie de una dintre stațiile de lucru. Acum nu, dar să vedem ce avem în baza de date. În ultimele două decenii, Institutul de Cercetare în Teologie Sistematică de la King's College utilizase programe de recunoaștere optică a caracterelor, împreună cu dispozitive de transpunere lingvistică, pentru a sistematiza și cataloga o gamă uriașă de texte, enciclopedii de religie, biografii, scripturi în zeci de limbi, cu legeri istorice, corespondență a Vaticanului, jurnale ale clericilor, tot ce putea fi considerat ca aparținând spiritual umane. Dat fiind că această uriașă culegere de informații se prezenta în formă computerizată, datele erau mult mai accesibile decât cele dintr-o bibliotecă obișnuită cu cărți obișnuite. Așezându-se în fața unui computer, Gotham reciti versurile și începuse să tasteze. Pentru început, vom încerca o căutare directă cu câteva cuvinte cheie evidente și vom vedea ce obținem. Mulțumim. Bibliotecarea tastă câteva cuvinte London, Knight, Pope. Londra, Cavaler, Papa. Dădu comanda de căutare și masiva unitate centrală aflată la subsol început să scaneze datele cu viteza de 500 de MB pe secundă. Am cerut sistemului să ne arate toate documentele al căror text complet cuprinde toate aceste trei cuvinte. Vom obține foarte multe trimiteri, dar mi se pare un punct bun de plecare. Pe ecran apăruseră deja primele trimiteri. Picturi ale papei, portretele lui Sir Joshua Reynolds, London University Press. gheată clătina din cap, asta nu seamănă cu ceea ce căutăm noi. Și trecu la următoarea trimitere. Scrierile londoneze ale lui Alexander Pope de J. Wilson Knight. Tot nimic. Lista de pe ecran se lungea mai repede decât în mod obișnuit. Zeci de texte apărură, multe dintre ele referindu-se la scriitorul britanic din secolul al XVIII-lea Alexander Pope, a cărui operă antireligioasă părea a conține o sumedenie de referiri la Londra și la Cavaleri. Gatham aruncă o privire rapidă către câmpul numeric aflat la baza ecranului, calculând numărul curent de trimiteri și înmulțindu-l cu procentul care mai trebuie analizat din întreaga bază de date, computerul afișa o estimare a numărului total de trimiteri potențiale. De data aceasta, cifra era incredibil de mare. Numărul estimat al trimiterilor totale 2692. Trebuie să mai rafinăm parametrii de căutare, spuse ea oprind computerul. Acestea sunt unicele informații pe care le aveți despre acel mormânt? Nu mai știți nimic altceva? Langdon îi aruncă lui Sophie o privire nesigură. Ăsta nu e un joc, își spuse femeia. să ea ceva despre aventurile lui Robert Langdon în Roma anul trecut. Americanului îi fusese oferit acces liber la cea mai strictă bibliotecă din lume, arhivele secrete ale Vaticanului. Acum se întreba ce lucruri ascunse aflase el acolo și dacă nu cumva această căutare avea vreo legătură cu unele informații descoperite la Vatican. Iar experiența ei profesională era suficient de bogată pentru a ști că Majoritatea celor ce căutau cavaleri în Londra aveau un unic scop, graalul. Gatham surâse și își potrivi ochelarii. Sunteți prieteni cu Sir Lee Teabing, vă aflați în Londra și căutați un cavaler. Nu pot decât să presupun că ținta dumneavoastră este graalul. Langdon și Sophie schimbară o privire îngrijorată. Prieteni, această bibliotecă este, dacă vreți, tabăra de bază a celor care caută graalul și Lee Tibbing se numără printre ei. Aș vrea să am eu câte un shilling pentru fiecare ocazie în care am tastat nume ca Rose, Maria Magdalena, Sangreal, Merovingian, Le Priore de Sion, etc., etc. Tuturor le plac conspirațiile. Apoi, scoțându-și ochelarii, îi privi în față. Am nevoie de mai multe informații tăcerea care urmă își seama că dorința de discreție a oaspeților săi începea să fie depășită de nerăbdarea de a obține repede un rezultat. Iată, izbucni Sophie Neveu, asta e tot ce știm. Împrumutând un pix de la Langdon, scrise încă două versuri pe bucata de hârtie inițială. Să cauți globul, ce pe al lui mormânt se afla odat, vorbind de carne roză și pântece însămânțat. Gheatham surse în sinea ei. Într-adevăr, graalul își spuse, remarcând aluzia la roză și la pântăcele ei însămânțat. Am să vă ajut, spuse ridicându-și privirea spre ei. Pot întreba de unde provin aceste versuri și de ce căutați un glob? Puteți întreba, replică Langdon cu un zâmbet cald, însă e o poveste lungă și noi avem foarte puțin timp la dispoziție. Îmi pare un fel politicos de am spune să-mi văd de treaba mea. Ți-am rămâne profund recunoscători, Pamela, insistă profesorul, dacă ai putea afla cine este acest cavaler și unde a fost îngropat. Foarte bine, răspunse ea și început să tasteze din nou. Dacă această căutare are legătură cu graalul, ar trebui să folosim și cuvintele cheie referitoare la el. Voi adăuga un parametru de proximitate și voi elimina obligativitatea titlului. Astfel, vom limita trimiterile la acele cuvinte cheie ce apar în apropierea unui termen referitor la graal. Caută London, Knight, Pope, Tomb. Caută rezultate și cu oricare dintre cuvintele Grail, Rose, Sangreal, Chalice. Cât timp va dura? O întrebă Sofii. Câteva sute de terabiți cu câmpuri multiple de referințe încrucișate? Ochii bibliotecarei luciră când dădu comanda de căutare. Doar vreo 15 minute. Oaspeții ei rămaseră amândoi tăcuți, dar Gatham era sigură că sfertul de oră era pentru ei o veșnicie. Puțin ceai? întrebă ea, ridicându-se de la masa rotundă. Li întotdeauna gustă ceaiul meu. 93. Centrul Opus Dei din Londra este o clădire modestă din Cărămidă la numărul 5 pe Orm Court, cu vedere spre Kensington Gardens. Silas nu mai fusese niciodată aici, dar în vreme ce se apropia de clădire, îl cuprinse o liniștitoare senzație de adăpost și de ocrotire. În ciuda ploii, Remy îl lăsase puțin mai departe pentru a nu intra cu limuzina pe străzile principale. Lui însă nu-i displăcea să meargă pe jos, iar ploaia simțea că îl purifică. La sugestia lui Remy își tersese revolverul și l-aruncase într-o gură de canal. Era bucuros să scape de el, se simțea mai ușor acum. Picioarele încă îl dureau de la atâtea ore de imobilizare, dar îndurase el suferințe și mai cumplite. Își aminti de Tibing, pe care majordomul îl lăsase legat în spatele limuzinei, fără îndoială că și el simțea deja durerea. Ce vei face cu bătrânul? îl întrebase pe RMI în mașină. Decizia asta îi aparține învățătorului, îi spuse servitorul cu o hotărâre stranie în voce. Acum, în timp ce se apropia de sediul opus de ei, ploaia se întății, îmbibându-i roba și răscolindu-i rănile de ieri. Era gata să lasă în urmă păcatele ultimelor 24 de ore și să-și curețe sufletul, dușând deplinise misiunea. Traversând curticica spre intrarea principală, găsi ușa descuiată, o și păși în holul modest. Un semnal electronic se activă sus în clipa în care el păși pe covor. Soneria era ceva obișnuit în aceste centre în care locatarii își petreceau cea mai mare parte a timpului în camerele lor rugându-se. La etaj, podeaua de lemn scârțâi sub pașii cuiva. Un bărbat cu o mantan spate coborâ scările. Vă pot ajuta cu ceva? Avea o privire blândă care părea să nu observe aspectul neobișnuit al vizitatorului. Vă mulțumesc, numele meu este Silas, sunt membru Opus DEI, american? El în cuvință. Mă aflu în oraș doar pentru o zi, pot rămâne aici? Nici nu trebuie să întrebați, sunt două camere libere la etajul al treilea, să vă aduc puțin ceai și pâine. Mulțumesc!" Era flămând. Silas urcă în modesta cămăruță cu fereastră, în care își scoase sutana și, rămânând în lenjeria de corp, în îngenunchie ca să se roage. Îl auzi pe călugărul de adineauri cum urcă scara și îi lasă o tavă în fața ușii, își încheie rugăciunea, mâncă și se întinse în pat. Trei etaje mai jos, un telefon începu să sune, călugărul Opus ei, care îl întâmpinase pe Silas, răspunse Poliția londoneză, spuse vocea de la celălalt capăt al firului Încercăm să dăm de urma unui călugăr albinos, am fost informați că ar putea fi la dumneavoastră, l-ați văzut cumva? Da, replică omul surprins, e aici, s-a întâmplat ceva? Este la dumneavoastră acum? Da, sus în cameră, și se roagă, ce se întâmplă? Lăsați-l acolo unde e, îi ceru ofițerul, nu spuneți nimănui niciun cuvânt, îmi trimit oamenii imediat. 94. St. James Park este o insulă de verdeață în mijlocul Londrei, o grădină publică între palatele Westminster, Buckingham și St. James. O dinoară închis de regele Henrica Loptulea și populat cu cuvânat, parcul este azi deschis publicului. În zilele însorite, londonezii ies la picnic la umbra sălciilor și hrănesc pelicanii de pe lac, ai căror strămoși au fost dăruiți regelui Carol II-lea de ambasadorul Rusiei. Acum nu se zărea însă niciun pelican. Vremea ploioasă atrăsese în schimb pescărușii de pe malul oceanului. Spațiile verzi erau pline, sute de trupuri aerodinamice Argentii care se îndreptau toate în aceeași direcție. În ciuda ceții de dimineață, parcul oferea o priveliște splendidă spre Parlament și Big Ben. Rătăcind cu privirea peste peluze, dincolo de lac și de siluetele elegante ale sălciilor, învățătorul zări clădirea în care se afla mormântul cavalerului, adevăratul motiv pentru care îi ceruse lui Remi să vină aici. În momentul în care îl văzu că se apropie de limuzină, majordomul se întinse și-i deschise portiera. Învățătorul se opri o clipă și lua o înghițitură din sticla cu coniac pe care o avea în buzunar. Apoi, ștergându-și gura, urcă în mașină și închise portiera. Remi ridică în mână cheia de boltă ca pe un trofeu. Aproape că o pierdusem. Te-ai descurcat foarte bine." Ne-am descurcat foarte bine," îl corectă Remi înmănându-i criptexul. Învățătorul îl admiră pendelete surâzând. Dar pistolul l-ai șters? Da, și l-am pus întorpedou două acolo unde l-am găsit. Excelent! Apoi, mai luând o gură de coniac, îi întinse sticla. Să toastăm pentru succesul nostru. Capătul drumului e aproape.